Дзвіницю таку побудували, що вершиною своєю мало хмар небесних не сягає. Був у отця архімандрита, добре в нього, всюди лад, всюди достаток. Душа радіє, і просто подумав би, що в рай небесний попав, коли б не в наші прачани. Старці, покалічені ляхами, як почнуть розказувати про те, що діється в них по селах, так од жах волосся на голові підіймається. Не знаю, нащо люди містять пекло всередині землі, коли воно в нас тут, у серці України. Ох, як тяжко нам, бідолашним, заговорив священник, Зовсім лишилися ми без голови. Немає в нас ні митрополита, ні архієрея. Навмисне не допускать ляхи обрати їх, щоб ми заблудились усі в темряві нічній, як отара без пастуха. Звернулися ми всі пастирі до архімандрита Переяславського Гервасія, щоб прийняв нас у свою епископію. І прийняв Святий Отець, не побоявся. Та все ж таки далеко, через Дніпро, а до Києва близенько, і своя земля тільки одірвали нас. А що ж у вас, спитав Залізняк, теж переслідують? Та поки що цієї убогої церкви нашої не чіпали, відповів батюшка, а як уже людей мордують, то й сказати не можна. «А хто ж у вас, пан?» – спитав один із супутників Залізнякових. «Та пан-то Яблоновський, а править усім губернатор Кшемуський». «Кшемуський?» – подивом перепитав Сивоусий Козак, який супроводжував Залізняка. «Еге, чую я давно це прізвище». «Еге ж, е, еге, знайоме щось», – докинули обидва його товариші. «Старий він уже тепер, мабуть», – провадив Сивоусий Козак спорожнивши кухоль і смачно закушуючи шматком сала з А Років 25 тому, та либон так, то їй Бог звір не ситий був. Певно, серед ляхів такого важко було знайти. Боже, Боже, чого він тільки не виробляв по всій околиці? Та ось розповідають, запорожець розправив свої баатирські вуса і вів далі. Жив тут недалеко один наш запорожський козак. Виписався з коша, одружився, ну і зажив сім'єю. Так на заваді стало бач панові губернаторіві щастя бідного козака. От і вигадав він, що козак бунтар, що навмисно оселився тут, щоб допомагати гайдамакам і бунтувати людей. Ну і вирішив, що треба покарати його. От виждав він хвилину, коли козака не було вдома. Налетів, мов, шоліка, спалив хату, Жінку виволік і віддав челяді, а дітей і сказати тяжко, звелів на списи підняти. Ох, старий таран, малорозуму не підбіг. Налетів він з товаришами на замок губернатора, спалив його, пограбував, але губернатор сам кудись сховався. Не знайшов його таран, так і не загоїв свого горя. Кажуть, він живий і досі, тільки ховається десь, не хоче ні знати, ні бачити людей». «Так-так, чув і я про це давнє діло», – промовив Залізняк. «Не ліпші й нові його витівки», – похмуро мовив Петро. «Катує він не тільки під владних людей, а й свого брата Шляхту. І ніде шукати на нього права», – додав Титар, махнувши рукою. «Сам тут королює над усіма. Кажуть, у нього від злості розум каламутиться». У нього розум каламутиться, а ми повинні у нього в послушенстві ходити, із злісною посмішкою, мовив Петро. Чого він тільки не вигадує, щоб потішити своїх гостей. І всі ці витівки на наших спинах кінчаються. Одні ось бенкети скінчились, почнуться другі. Панство збирається, мабуть затіває щось нове. Ого, значливо протяг залізняк. І це ти хлопче, напевне, знаєш? А хто його знає? Тільки бачу, що все збираються пани, радяться про щось. А разом з цим, звичайно, й бенкети, і усілякі забави, і знущання над хлопами, над схизматами. «Треба б наглядати за ними», – промовив Залізняк, проводячи бровою. «Добру новину повідомив ти нам, хлопче, їй Богу, щоб там не затівали, однаково згоди між ними не буде. Розділяться вони на Потоцьких та Чорторицьких і Родзівілів». Та й заходяться воювати одні з одними. А тоді протяг він значливо й спинився. «Що тоді?» – швидко спитав Петро і подивився на Залізняка пильно й допитливо. Залізняк обернувся до хлопця і тільки не хотів відповісти йому, як біля перелазу почулися кроки і голоси кількох селян. «Петре, Петре!» – загукав хтось. «А йди лишень сюди!»